Чого Суліман шмаркає? Брутально приводила його до порядку Мариня. Нелюсі для здоров'я треба бачити довкола себе веселі обличчя, а Суліман як навмисне. То від великого щастя, що Нелюська взяла хворобу під ноги. Хай Мариня гляне, що то за краса? Ци-ци-ци, Бог забувся і втратив міру. Така слічна. Цей ци «Не для пса ковбаса!» Відтинає йому різко Мариня, а потім скаржиться Олені на маклара. «Чого той Суліман вічно лазить сюди?» «Їмось не зауважують, як він пасе очима нашу Нелюську!» «Я на місці їмості гнала б його з хати під сто чортів!» «Я кажу їмості, згадають їмось мої слова!» що з його очей зло світиться. Тепер Мариня гнала б його під сто чортів. Але як спровадив лікаря аж зі Львова, як носив помаранчі та цитрини під час нелюсиної хвороби, то було все в порядку? Не можна так Мариню? Мариня любить у всьому тільки чогось поганого дошукуватись. Суліман – побожний чоловік, і тому має милосердя до хворих. В свою чергу, я ніколи була б не подумала, що Ізраїліт може мати таке серце до християн. Повторила колись у нею сказане, хоч і не з тим глибоким переконанням. Суліман уже і на Олену справляв враження не зовсім нормального. Аби не зрадити своєї підозри, Перед Мариною сказала «А як його любили покійний наш отець?» Не пригадує собі Мариня? Йой, їм ось як щось скажуть Отець мали з ним інтерес А їм ось зараз любили Яка любов могла бути між ними? Любов не любов А те, що Мариня Скоро кожного лише обчорнити То правда «А то великий гріх Мариню!» «А я гріх уміх, а зверху — буком!» Першим з поміж чужих, кого побачила Неля, коли прийшла до свідомості, був Суліман. «Суліман, ви давно тут?» «Я завжди при вас, Нелюська!» Мариня внесла додаткове пояснення. «Як панунця захворіли, то всі ніби голови втратили». Всяке припускали, але ніхто не міг вгадати, що таке панунці. Панна Оля чомусь думала, що то тифлус, – пречбися казав. Панна Зоня видумала якось еспанку. Їм ось тільки все своє, що то від желудка. А тітка Меланія так перестрашилася того тифусу, що ще й дотепер носа не показала. «Один ви, Суліман?» Нікого не побоялись і приходили щодня. Він казав, прошу, панунці, хихикнула злобно Мариня, що хоче, аби заразитись і разом з панунцею вмирати або разом жити. А я йому казала, що вмирати може, а жити не для пса ковбаса. То правда, правда, Суліман, по-дитячому допитувалась Неля. Розповідь Марині бавила нелю. Відколи перемогла хворобу, світ і все в ньому видавалось їй іншим, як до того часу. Ніби побувала в далекій і довгій мандрівці, а за час її відсутності, якась всемогутня рука зробила генеральний порядок на світі і все замінила на краще. Реально, жила Неля тільки тим що їй потрібно буде зголоситись до Янічика, після чого замкнуться за нею ворота цього світу. Саме з цієї причини терпеливо зносила візити Безбородська і Катерини і слухали їх тільки у пів вуха. Всі її думки були у невідомому, але не страшному, адже так, Маркіяне, недалекому майбутньому. З підозрілої поведінки Катерини надто вже сестричка вихваляла таткового заушника. Неля здогадувалась, що безбородькова плете нову сіть довкола неї. Але це її найменше цікавило, а тим паче хвилювало. Абсолютна впевненість у тому, що вона, Неля, тимчасовий гість серед них, додавала їй сили і відваги. Зоня. Адвокат у спідниці перш запримітила ненормальний спокій у Нелі і взагалі її відмежованість від усіх справ родини. Мама така рада, що Неля видужує, а я мамі кажу, що вона залишиться ненормальною. Бійся, Бога, дитино, звідки ти таке взяла? І завжди тобі щось таке прийде в голову. А я кажу мамі, Чого вона така байдужа до всього? Ніби якась не з цього світу. Ще бракувало поголоски, що в нас у родині вар'яти. Що ти, дитино, насправді, яка ти все ж таки зонцю? Замість тішитись, що сестричка, слава Богу, видужує? А я мамі ще раз скажу, що з Нелею не все в порядку. На щастя, Олена не дуже переймалась прородством зоні. Хіба психічно хворі бувають такі погідні, такі спокійні, так прихильні до всіх, як Неля? Єдине, що пригнічувало тепер Олену, це те, що вона і досі не придумала, як сповістити Нелі о ту жахливу вістку про Маркіяна. Лікарі, як на те, Весь час нагадували Олені, що, видужуючи, слава Богу, вже не хворій, потрібний спокій, спокій і ще раз спокій. Всі, хто заходив чи міг заходити до Річинських, були попереджені, щоб, не дай Боже, не проговорились перед Нелею про засуд Івашкова, в тому числі і Орися. Проте, власне, вона – Ота От невістка Ілаковичів під час відсутності Олени проговорилась Нелі. В перший момент це був такий удар для Олени, що з нею самою мало що не скоївся припадок. Але, видно, дитина сама передбачала і те найгірше, і, мабуть, тому сприйняла цю звістку спокійно. Я ж її попереджала, просила, можна сказати. Як же ж вона... Бідкалась Олена. Неля боронила кузину. Вона не хотіла мамцю. В неї це просто вихопилось. Вона залінива, щоб робити комусь добро чи зло. Олена начебто задовольнилася цим поясненням і урвала розмову на цю тему. Наївна дитина. Справа не в душевному лінивстві Орисі, а в тому, що дружина Славка Ілаковича якраз в ту пору буквально з розуму сходила за тим гульвісою, шибайголовою за тим, тим чаркодуєм Нестором Річинським. Той батяр, прикро таке говорити, прородича, та ще й священника, але куди ткнешся з правдою? Зовсім збив з пантелику невістку Ілаковичів. Зразу ніби нічого такого поміж ними і не було. Він впадав біля молоденької невістки Сидора, а біля котрої нової істоти у спідниці він не впадає. А вона, як годиться порядній жінці, відбивала його зальоти. Звичайнісіньке явище в житті Нестора. Так що й дивуватись надто не доводиться. Тим паче, що й сама Несторова якось наче освоїлася з цим неподобством. Перед очима у всіх Відбувались зальоти Нестора до Орисі, і ніхто не спостеріг, коли саме помінялись ролі між ними. Можна лише припускати, що коли Нестор мав досить великої Орисі, вона щойно набрала охоти до любовної гри і тепер переслідувала того шибеника з більшою ревністю і нетактовністю, ніж він її колись. Досі Олена не уявляла собі, що пристрасть може так оплутати та споневірити жінку. Орися почала часто через день-два відвідувати Річинських в надії перехопити там стрийка Нестора. Хвороба Нелі була якраз добрим приводом для цього. Щоразу молода Ілаковичка приносила для Нелі нові ліки. То якийсь синтетичний мед з кактусів, то екстракт шипшини, то настій на корені балабана. Хоч Клавда і твердить, що п'ють його лише при ракових захворюваннях. А як при тому поводилась дочка радника лісного? Справді, щастя для родини, що старого переведено на роботу десь аж у познань. Невістка-аристократа Сидора Ілаковича. Вдиралася в хату, де лягодиця запитувала про здоров'я Нелі, похабцем викладала привезене і зараз же допоминалась, чи нема Нестора в нашому. А якщо був і поїхав, то чи не казав, коли знову завітає до міста? Домашні лише переглядались поміж собою і здвигали плечима. Коли Нестор шукав зустрічей з Орисею, то він, бодай для людського ока, підбирав для цього завжди якусь оказію. То похорони, то весілля, то поправени, то заручини, то концерт відомого співака, а ця зовсім втратила всяку пристойність. Пізнати було по Орисі, що їй самій неясна причина, чому Нестор уникав її тепер. Коли не так давно, за всяку ціну, добивався зустрічей з нею сам на сам, розмов по кутках, прогулянок по затінених стежках саду. Судячи з розпачу Орисі, про інше можна тільки здогадуватись. Коли ж би випадково заставала Нестора в Річинських, то з нею творилось щось неймовірне. Вона тоблітла то обливалася вся червінню і до того хвилювалась, що аж почала загикуватись. Гусарин не те, щоб зовсім ігнорував її, куди там. Старий залицяльник надалі залишався галантним кавалером. Він обдаровував свою колишню пасію якимсь благеньким компліментиком. Дякував долі, а як же ж що дала йому нагоду здибатись з чарівною кузиночкою, і з місця згадував, що йому доконче потрібно кудись летіти у важливих копецьких інтересах. Тоді Орися, яка ганьба, намагалася затримати його коло себе. Гидко було дивитись, як вона, потягуючись перед ним, наче пантера з просоння, демонструвала перед тим старим гріховодником свою фігуру як гойдала вульгарно стегнами, наче дівка в кабаре, як світила перед ним оголеними ногами, буцімто поправляючи щось біля підв'язок, як чіплялась його руками, чи то струшуючи з плеча незриму пушинку, чи поправляючи галстук або папістку. А чого вартий був її визивний сміх? Затівала якусь дурну боротьбу на кулаки, чи забаву, у вимірювання сантиметру, бралася б танцювати, якби не те, що в хаті лежала хвора людина, закочуючи очі та примліваючи від доторку його рук. Коли Нестор, незважаючи на всі старання з її боку, таки оглядався за капелюхом, орися падала на топчан чи ліжко і заходилась істеричним плачем. Мариня дала поведінці молодої Ілаковички коротку, але дошкульну характеристику. «Невістка тітки Наталі, прошуємості, чисто як та Льоха». «Ну, що Мариня виговорює? Мариня ніколи не навчиться культурної бесіди. А то, що виправляє Орися, то культура, прошуємості». «Я не бачу». Рятує брехнею честь родини Олена. Щоб пані Орися аж таке щось виправляла. Не знаю, що Мариня під тим розуміє. Те саме, що і їмось. Але я не культурна, то й не завиваю у папірчики, а валю просто з мосту. Краще буде, як Мариня трохи прикусить свій поганий язик. Зараз прошу, їмось питались мене, чому я Кльоха? Бо я виділа одного разу, як Льоха повзала по землі, бо їй кавалера захотілось. Розмова скінчена, Мариню. Прошу братись до роботи. Олена вже й сама схильна припустити, що пристрасна непогамованість орисеної натури йде від того, що довга низка попередниць в її роді глушила в собі природні інстинкти. Чи, як у вишні говорили баби, Жіночу гарячку Корсетами шнурували груди Вузькими черевиками в'язали ноги Перерізними не пасує, замикали рота Видавали невинних дівчат за нелюбих Збатярований гульвіз А те природою дане Не вижите, не зазнане, не збагне не до кінця В'януло, не достигши і так громадилась та незужитна жіноча гарячка з покоління в покоління, аж доки вибухнула в Орисі. А Мариня плюється на таке публіцтво, а разом з дівчатами глузує з охопленої полум'ям шалу Орисі, а нишком любується нею і заздрить її. Ой, які ж бо дурні ті хлопи, дурні! Якось Олена Перемагаючи сором, затягла Орисю у венкірчик, щоб поговорити на розум і хоч трохи вговтати наталену невістку. Що з тобою, Орисю, ти забуваєшся? Не потрібно звертаєш на себе увагу. Вже й Мариня помітила. Орися не відпирається, сумирним голосом визнає Оленену правду. Я знаю, тьоцю, що веду себе не так, як треба, але прошу мені вірити, нічого не можу вдіяти з собою. Я не хотіла б читати тобі мораль, але не забувай, що ти заміжня, що в тебе шлюбний чоловік. Славко!» Відразу зло насторожилася Ілаковичка. «Хай мені тьоця нічого не згадує про нього». Чути не хочу про того євнуха. Я просила б не забувати, що з тобою розмовляє старша особа. Добре цьоці говорити, а що я маю казати, коли в мене є чоловік і нема його? Я не можу, як моя свекруха, замилювати людям очі. Овшім, овшім, молоді живуть, як пара голуб'ят. Славко, теоретично, «Розуміє, тьоця, по книжках, то він знає, як сплоджувати над людину. Юбер менша, а практично!» Орися почервоніла до поту на лобі. «Тьоця знає, що я маю на думці. Як не матиму дитини, то хіба здорію?» «Дивись, – втішилась Олена, – а я й не знала, що ти так любиш дітей!» Була рада, що бодай щось одне благородне вдалося їй відшукати в невістці Ілаковичів. Я дітей цьоцю ані люблю, ані не люблю. Не знаю, яка була б з мене мама. Одне, певно, знаю, що дитина відтягнула б мене від того старого диявола. А ти молись, хай цьоця не вмішують у ці діла ще й Бога. Крикнула вона. Олена відступила від молодої Ілачковички, як від гріха. Найбільше здивувала Олену сама Несторова. Коли Олена делікатно зробила їй докір, що їй, дружині, мовляв, треба було раніше втрутитись в амури Нестора з Орисею, та казала. «Ти маєш рацію. Я не повинна була допустити, щоб той шалапут так повівся з Орисею». «Я ж, власне, говорю, що ти, як законна жінка...» «Ти мене не розумієш!» – болісно стягнула лице Несторова. Її відразу знервувало, що Олена не так сприйняла її слова. «Я не про це, Гелю!» «Я журюся, що йому так скоро набрид роман з Орисею!» «Можеш мені вірити, це не спроста!» Напевно, запримітив собі якусь іншу, та ще й не знати кого. А так, орися бодай своя, і гріх залишився б при родині. Я вже така змучена тими його амурами, така змучена, що, ходячи сплю, а прийде ніч, я ока не замружу. На фоні цих усіх невеселих подій Суліман силою факту являвся єдиною розрадою для родини, особливо для Нелі. Свідомість, що вона скоро покине маму і всіх інших, поблажливо настроювала Нелю до кожного зокрема. Суліманові дозволяла вона годинами сидіти біля себе і говорити, що йому подобалось. «Я сьогодні бачив, чуєте, Нелюська?» «Чую, я все чую». Мені просто вигідніше лежати з заплющеними очима. Говоріть, Суліман, говоріть. А чому ви мені ніколи не скажете Рафаїл? Я був би щасливий, аби ви мене кликали Рафаїлом. Добре, Суліман, буду вас звати Рафаїлом. Говоріть далі. Що ви бачили? Рафаїл бачив рожеві півонії і думав про вас. «А що я маю спільного з півоніями? Вони не пахнуть і так скоро облітають?» Суліман заклопотаний. «Велика біда для людини – так багато почувати і так не вміти передати це інтелігентними словами. Я не вмію вам цього сказати, Нелюська, але ті півонії були дуже гарні, дуже «Ви, ну, ви, рідна сестра для всього, що гарне!» Був радий, що нарешті вдалося йому передати свою думку. «Я часом читаю псалми Давида і теж думаю про вас, хоч там нема і близько слова Неля. А що ви ще читали?» «Я читав Коран. Ви читаєте по-перськи, Суліман?» «Чого зараз по-перськи? Я читав Коран по-польськи. І що ви там вичитали? Там є одна сура? Що за сура? Що ви говорите? Суліман, опам'ятайтесь! А чого я потребую опам'ятовуватись? Сура – то такий короткий віршик. Нелюська не знала цього. «Не вчили такого в гімназії, Рафаїле?» «Ви сказали, не люська Рафаїл?» «Ви тепер не дивіться на мене. Я не хочу, а дурні очі беруть і самі плачуть. Але я не буду. Я буду вам казати про ту суру в Корані. Кажіть». Магомед каже, що по смерті побожних магометян буде чекати рай з гуріями. «Гурії, гурії». «Та що непорядні жінки? Як вони попадуть в рай?» «Чи ви не наплутали чогось, Суліман?» «А, про гурії вчили панянок в гімназії?» «То паскудне слово, Нелюська. Не кажіть його більше. Воно не пасує до вашого гарного рота». «Я вже його забула, Суліман». «А чому не Рафаїл? Нелюська чує?» Я не хочу по смерті гурій. Я хочу мати рай на землі і дивитись на Нелюську живу. Я скоро помру для вас, Суліман. Що значить Нелюська помре для свого Рафаїла? Як ви можете для мене вмерти, як ви собі мешкаєте в моєму серці? То треба насамперед, щоб моє серце вмерло, так? «Чого ви такі до мене, Суліман? Не треба, Бігме, не треба!» «Ну, а як я можу до вас інакшим бути?» «Може би, я і сам хотів інакшим бути, а не можу!» «Я ж вас люблю, Нелюська!» «Ще покійний Аркадій знав, що я вас люблю!» «Не говоріть дурниць!» – хмуриться Неля. «Я кажу правду!» «Чого я вам мав говорити неправду про покійника?» «То гріх. Аркадій за це був дуже сердитий на мене». «Не називайте мого татка Аркадієм. Він вам не був товаришем?» «Ну, товаришем не був, а може був чимсь більшим, як товариш?» «Але, каже Люська ні, то хай буде ні. Яка мені різниця?» Чи Аркадій, чи отець Аркадій? Отець Аркадій був злий на мене, що я вас люблю. Хіба наш тато коли-небудь міг бути злим? Ну, за таке, хто був би добрий? Він, може, не знав, що я хочу, щоб ви були моєю жінкою. Майн вайбеле. Ну, як має бути в порядку, законною жінкою. Аби все було як припис вимагає, щоб все в порядку. Я теж хочу, Суліман, щоб у моїм житті було все в порядку. Ну, він схопив Нелю за руки, але зараз же схаменувся і лише гладив ковдру поблизу них. Як ми обоє хочемо того самого, то вже добре. Я трохи іншого хочу, Суліман». Але не люська не є зла на мене, а то вже добрий знак для мене. То найгірший знак для вас, Суліман. Ви нічого не знаєте. Ах, всі ви нічого не знаєте. Але я хотіла б вас щось запитатись. Вам не було б страшно одружитися з дівчиною, яка вас не любить? Що значить «не любить»? Любити або не любити можна лише кавалера – «А чоловіка? Ну, як можна не любити шлюбного чоловіка?» Суліман цього не розуміє. «А Ривка була ваша шлюбна жінка, а ви її не змогли полюбити». «Ривка? Я перепрошую за погане слово. Ривка була гурія. Але щоб стати чиєюсь жінкою, як ви гадаєте, треба трохи його любити, хоч трохи симпатизувати йому». «Не треба бути недоброю до нього, от як ви до мене, Нелюська. Не є ані трохи недобрі. Якби тільки завжди до мене були такі, як тепер, а Суліман...» Нелюська ще не знає, що Суліман може. А Суліман зробить вже так, що Нелюся його полюбить, і всі будуть дивуватись «Ци-ци-ци, полюбила Рафаїля». «Ой, то буде файна чудосія!» «А як ви це зробите, Суліман?» Анелюська не чула, що Суліман – чарівник. «Покійний Аркадій, перепрошую, покійний отець Аркадій знав про це?» «А ви мене зачаруєте? Можете мені сказати, як ви це зробите?» «Що значить казати?» «Казати можна, але на що казати? То треба робити», – розуміє Нелюська. «А як ви ті чари зробите?» Суліман ніби міркує хвилину. На його лиці блаженний, наче трохи дурнуватий вираз. Суліман зробить таке, що Нелюська буде дивитись на Рафаїла, а буде його бачити, ну, буде бачити, кого захоче». Кого собі Нелюська любить? Це будуть міцні чари. Нелюська буде дивитись на мої очі, на мої губи, на мої руки, на мою фігуру, а буде бачити його очі, його губи, його руки, його фігуру. Буде слухати, що я говорю до Нелюськи, а буде чути його слова. Ой, Веймір, то будуть зачари, що то зачари. Не лістає моторошно. Так, Мариня справді має рацію, з Суліманом щось недобре. Суліман, а звідки пішло ваше прізвище? Воно ж не єврейське. То не Люську цікавить? То я можу сказати. До цісаря Йосифа другого ІІ... я чула, що був такий Франц Йосиф не Люська, то інший. Франц Йосиф – наш з вами цісар, а Йосиф II, уй, він жив, я не можу сказати, коли він акурат жив, але що він дав таке розпорядження, що до 1 січня 1788 року єврейські родини мали вибирати собі родові імена. Що значить родові імена – коли загалом ще не було прізвищ. Ну і кожний, Нелюся розуміє, кожний, хто міг підмазати, старався для свого роду дістати гарне прізвище.